Какво мотивира академични преподаватели и следователи да подкрепят една нова петиция за смислена десегрегация на ромските деца в учебния процес? Казвам добър ден на доцент Алексей Пампоров, доктор по социология в Института за изследване на обществата и знанието при БАН, автора е на множество теренни проучвания, изследвал е ромските общности из България, занимава се с социология на семейството и история и всекидневна култура на ромите. Здравейте! Здравейте, добър ден. Сегрегация, както и думата десегрегация, като че ли остават неразбрани за големи кръгове от обществото ни, а пък за десегрегация се говори от първия момент на отварянето на България към принципите на демокрацията. Вие сега искате отново незабавни мерки срещу сегрегацията на ромските деца. Това, проблема което е, всъщност че, ние е, през цялото време казваме, че се работи, че институциите работят тази посока за десегрегация. Ами институциите работят, но, но мерките трябва да се мерките се взимат по такъв начин, че всъщност задълбочават да или само преместват проблема, а, а не го решават. А, трябва да се работи в посока обществото цялото да разбере, че докато изолираме едни деца и ги поставяме в зависимост някъде в отделни специални училища, като за ромски деца, те не могат да имат достатъчно високи образователни постижения, не могат да, да имат успех и знанието на другите деца и съответно в последствие, вместо да се включат в пазара на труда, те стават в тежест на економиката. Знаете обаче какво се случва, когато а, се правят смесени паралелки родителите на българските родители на деца изместват децата си от съответното учебно ами, заведение? Точно за това има нужда от спешни мерки, защото в момента това се прави. Аз затова казвам, че проблема се мести от едно място на друго. Когато вземете от едно а, сегрегирано училище децата и, и ги преместите в друго училище, очевидно е, че се създава проблем в другото училище без да се решава проблема на децата, защото да, хората си отписват децата от там и това а, е един така, да, да кажем рационален инстинкт а, тъй като а, децата от победни бедни семейства а, съответно имат по-низки по-низък успех по-низки, както казах, образователни постижения и, и всеки, а всеки иска детето му да, да успява повече Мерките, които, от които има нужда е, е да се направи така, защото във всяко училище да има ромски деца, буквално във всяко училище, да се обезсмисли този механизъм на местене на, на деца и преместване на деца, само защото има едно две да ромчета, нещо повече, да се а, обучат самите педагози за работа с тези деца. А в момента има едно огромно неразбиране в цялото ни общество, което смятат, че а, проблемите с децата от сегрегираните квартали, от обособените квартали, са такива, защото това са етнически деца, етнически проблеми. всъщност в повече случаи, това са проблеми свързани с бедността. Тези деца не могат да си позволят частни уроци. Често пъти тези деца не могат да си, да си позволят втори чифт дрехи, втори чифт обувки. А, и, и Мерките за десегрегация би трябвало да, да включват една една много по-широка палитра. А, трябва да включват, а, примерно, карти за транспорт. А, и, и това, което също, може би, трябва да кажем, е те не трябва да са насочени само към ромски деца. А, а и... това щеях да ви попитам, а, но а, първо, а, преди да стигнем до там, вие казвате във всяко училище да има и ромски деца. Да си представим обаче, това може ли да въжи и за частните училища и дали няма опасност в един момент да се озовем, да усъмнем в ситуация, в която а, всички а, български деца са в частни училища, ако могат да си го позволят, а всички ромски деца са в а, училища с ами, обществени хранители. В други страни ма, с, а, има а, такива политики и такива решения, това всеки един частен университет или всяко един част на училище в съединените щати получава достатъчно финансови стимули и облегчения, така че да може да предоставя стипендии на добри ученици и студенти, които да привлича от съответните етнически малцинства. Ние сме, много е тъжно, ние сме наистина в момента на етапа на някакъв апартейт, който се получава, хората панически си изваждат децата от училища, само защото има едно или две ромчета. А, има страхотни ромски деца. А, през последните две години има, не две, 10 години, има над 2000 а, студента. И така завършили висше образование ромски деца, това може да се постигне с всички. Една фундация направи експеримент в квартал факултета, това, което мога да разкажа преди няколко години. Деца, които системата беше отписала, деца, които системата беше обявила за негодни, защото педагозите нямат достатъчно умение да работят с тях, защото системата не е гъвкава. Бяха обучени на български, на математика, на английски и на много базово програмиране. И седем от тези деца успяха да влязат в софторния университет. Значи, когато а, има целенасочен подход, добре премислена програма, добре, добре направени мерки, може да се, да се действа. Ключово беше, именно, че тези деца имаха карти за градския транспорт. Не може да си представите а, как има деца, които никога не са излизали от махалите, които никога не, не знаят, че съществува свят отвъд да Кълта и свят отвъд. Да собствени майчин език. Добре, но, казвате, а, че може такива, малки стъпки, а, с такива малки стъпки могат на практика да се постигнат сериозни а, резултати ами... и да се промени модела, но доцентам, първо да ви питам последно а, в а, петицията, която сте подписал, пише, че целият учебен процес трябва да бъде, да бъде включен в тези мерки за включване на ромските деца, още от детската градина, като предлагате в тази петиция е предложено премахването на таксите за детска градина за ромски деца. Безплатен достъп за ромски деца. Тя не трябва да е само за ромски деца. Безплатният достъп за детски градини е изключително ефикасно средство. Имаме страхотен пример в няколко общини. В Тунджа Общината Унджа абсолютно успешно се е, прилага. Те са вече станаха 30-40 общини, в, в които се вижда какъв огромен е, ефект има и върху ромските деца, и върху другите. За ромските деца е от ключова важност да бъдат в момента детските градини отказват да приемат ромски деца. А е ключова важност, защото те после не могат да се интегрират иначе в училище то да, няма къде да, езика. да Грешната философия на нашата образователна система е, че тя третира ромските деца като деца билингви, т.е. деца, които говорят два езика. Лошото е, че това не са деца билингви, това са си деца, които си говорят майчин език ромски или, или майчени язик турски, или майчени език румънски. Когато тези деца влязат в образователната система, те не са по-глупави или по-неможещи. Те просто не разбират, какво ми се говори? Представете си сега във всички училища изведнъж да започне да се преподава на китайски. Децата, които са там, нямат, не са по-глупа и просто не знаят, те не разбират какво се иска от тях, какво, как, какво трябва да направят. Добре, 30 секунди за това дали казахте го няколко пъти, но искам ясно да стане какво имате предвид. Казвате не само за ромски деца безплатен достъп, защото тогава ще излезе, че по етнически принцип а, а, има някаква форма на, на привилегия. Има много бедни български деца също така. Безспорно, детските градини трябва да са безплатни за всички, за да се даде за да се даде шанс, а, всяка една политика, която е етнически обоснована, е, е неефективна, неефикасна и ние вече го видяхме през последните 20 години, че това задълбочава сегрегацията, но трябва да се добре да се премисли при, при, какво се прави, как се прави, а, защото в момента всички проекти, както беше сега скандала с стипендите, които отново се завъртяха нали, в публичното пространство, те ли са промислени? Някой е решил... Едно количество стипендии или една бройка деца, че ще насърчи. Защо тази бройка? Трябва да се направи оценка на нуждите. Трябва да се стартира от много базово ниво, Трябва още от, от момента в който се раждат деца, а ни им се издават ЕГН-та. Ние имаме в големите сегрегирани квартали, имаме 1% относително значим деца, които нямат лични документи, нямат ЕГН-та. Те не могат да бъдат обхванати в образователната система и после се чудим какъв е проблема и, и, и защо има проблем. Държавата трябва най-накрая да каже, че има да, да си признае, че има отговорности и да вземе ясни, конкретни мерки, да оцени какво, колко човека имат нужда. Колкото по-дълго време не интегрираме ромите в образователната система, толкова в по-голяма тежест ще, ще бъдат за обществото ми в следващите години. Много ви благодаря, доцент Алексей Пампоров, за петицията, поредна петиция, новогодишна петиция, която набира сила до Министерството на образованието и науката за смислена десегрегация и смислена интеграция, включване на ромските деца в образователния процес.